Носороги Носоріг – великий, товстошкірий савець, далекий родич коня. На носі в нього один чи два роги, а на кожній нозі по три пальці з копитами. На землі всього п'ять видів носорогів. Два з них живе в Африці, три – на півдні Азії. Усі вони травоїдні. Африканський білий носоріг, насправді сірий, як і решта, живе в лісистій місцевості, живлячись травою. Він найбільший із співродичів. При висоті близько 2 метрів він виростає до 4 метрів завдовжки і важить понад 2 тонни. А суматранський, найменший, важить лише тонну і єдиний серед носорогів покритий шерстю. Ріг чи шерсть? Ріг носорога насправді ніякий не ріг і навіть не кістка, а дуже жорстке волосся, яке зрослось між собою. У чорного і білого носорогів по два роги, і передній може досягати метрової довжини. У суматранського також два роги, але в індійського та яванського по одному. Роги у молодих носорогів починають рости з 4-5 тижневого віку. Шкура у носорога надзвичайно товста і міцна. Вона, не би, висить на ньому, утворюючи глибокі складки навколо ніг і шиї. Через що однорогий індійський носоріг здається вдягнутим у панцир Біля небезпечної межі Носороги – дуже рідкісні тварини У світі лишилося близько 50 яванських носорогів і близько 150 суматранських На тварин полюють через їхні роги, які в розмолотому вигляді входять до складу народних лікарських засобів Білі носороги, які живуть у різних національних парках Африки, досить численні, але решті видів загрожує цілковите вимирання Ілюстрації. Чорний носоріг Як і всі його співродичі, чорний африканський носоріг має бездоганний слух і хороший нюх, однак звір у нього кепський Часто звір кидається в атаку майже на осліп. Якщо його занепокоять незнайомий запах чи звук, вигляд нападаючого чорного носорога викликає жах, адже ця масивна тварина може бігати зі швидкістю 45 км на годину набагато швидше за людину. Ноги в носорогів три палі і кожен палець закінчується копитом. Основний тягар припадає на середній палець. Чорний носоріг, який живе в Африці, відрізняється гачкуватою верхньою губою. Білий африканський носоріг – найбільший представник родини. Шкіра індійського носорога розділена складками на великі ділянки, схожі на панцир. Волохатий суматранський носоріг живе в лісах. Японський носоріг нині перебуває на межі повного зникнення. Ріг носорога служить не тільки для оборони – а й для викопування кущів, гачкуватою верхньою губою чорний носоріг захоплює листя, носороги час від часу вступають у поєдинки, які інколи закінчуються втратою рога однією з тварин.